Тут Чистахівський склав руки в рурку і крикнув «Пугу-пугу!» «Козак з лугу!» — відповіли з того човна. То справді був Максимович, який приплив провести друга в останню путь. Одразу ж після вітання він запитав «А де Тарас Григорович?» «В Успенській церкві. Їдемо оце копать могилу» сказав Григорій Миколаєвич. На тій горі, де він збирався жити. То добре. Слава Богу, що ви додумалися. Чистахівський зиркнув на Варфоломія і запитав професора, що роздивлявся Чернечу гору. З нами? А як же? Вмить підбадьорився щупленький, висхлив чений. Я цю місцину знаю. Сходив колись у юносі. Вони пішли під кручею шукати стежки вгору, а Максимович, сівши на свого улюбленого коника, став їм розказувати історію довкільних місць. Куток цей зветься монастирищем, бо тут колись був монастир. На цій горі чернечій поховано аж трьох козацьких гетьманів під кову, кішку і шаха. Сюдою ось, де ми йдемо, везли колись під кову, замученого шляхтою. Славетне місце, добре, і видно з нього, мабуть, пів України. Невдовзі всі притихли, гора була висока і крута, ні в року. Старші геть притомилися і раз у раз спинялись перепочити. Студенти їм підпомагали, не йшли вперед, не хизувались молодістю. Як вибралися, стояли довго мовчки і дивилися на панораму, що відкривалася з гори на води річки й за Дніпров'я. Гарно було б тут жити, першим озвався Чистахівський. Я теж хотів з Тарасом тут поселитися. І брат Михайло, промовив Лазаревський. — Мене Тарас також сюди до себе кликав, — сказав похмуро Варфоломій. — Не сталося, як гадалось, — зітхнув Забіла, що бідний геть засапався, поки й зійшов. — Велика була душа, — уставив слово й Максимович. — Помовчали. — То де ж копать? — порушив ту врочисту тишу Варфоломій. Григорій Миколаєвич оглянув гору і, ступивши кроків двадцять, откручив поле, мовив. — Здається, тут найліпше. — Чи згодні? — Гарне місце, — сказав за всіх Забіла, — і груша неподалік. Григорій Миколаєвич утнув у землю заступ, на мить застиг, ребром долоні мовчки утер сльозу і почав копати. О полудні прийшли солдати, п'ять душ, і з але без зброї. — Хто вас сюди прислав? метнувся їм переріз за біла, що був колись гусаром. — Самі прийшли, — взяв унтер під козирок. — Ще троє там з-під водою, — кивнув на шлях, що вів горою з Канева. — Ви знаєте, кому могила? Прибіг і Чистахівський. — Так точно, — гаркнув Унтер. — Це правда, що він служив, як ми оце? — спитав уже по-людськи. — Аж десять років був рядовим. — Ну, що я вам говорив? — гукнув солдати з вусами. — Служив, та ще й за Каспієм наш брат. — Це щира правда, хлопці, — пом'якшав Чистахівський. — То ви... «Надумали зробити склеп», — сказав Вусень. «Така ж людина!» З Яру вже піднімався великий віз із цеглею та цебром повним розчину. «Спасибі ж вам!» — вклонився Честахівський. Студенти кинулися підпомагати коням, а далі розвантажувати. Тим часом Мунтер з Вусенем оглянули вже майже викопану могилу і вусень звелів солдатам, які були при возі. — Ще привезіть, цього замало. — Слухаємось. Аж якось ніби весело озвався один із них. — Давай, давай, — махнув рукою Унтер, — щоб одна нога тут, а друга там. — Це можна, — стрибнув солдат на воза. — Но! — хльоснув віжами по кінських спинах. — Що-то як по охоті промовив тихо Варфоломій. А він журився, хто йому поставить хату. Унтери з Вусенем одразу взялись до діла. «Ви вже своє зробили, людоньки», гукнув Вусань, «тепер вже ми». Їм поступили з містом. Поправді кажучи, зробили це не без задоволення, бо притомилися усі з незвички. «Слава Росте, Тарасова!» Озвався першим Максимович, як посідали на моріжку, з якого видно було Дніпро і Кручі. Солдати й ті. Володар дум, підтримав Чистахівський. Жаль, не дожив до волі. — А де вона? — спитав сердито Федір. — Є ж маніфест. — Гадаєте, цього достатньо? — Ліпше синиця в жмені? — Хочу лиш журавля. Ви молоді, безкомпромісні, а ми спокійно, незворушно своєї вів професор. Шевченко не змирився б. Ви з ним були знайомі, стрічались, раз зустрівшись, не розстаюсь, сказав урочисто Федір. І він, і він, указав на друзів, кобзар для нас святе письмо. Браво! сказав невдовзі вчений. Зняв окуляри, витер ретельно скельця і знову одягнув. Почув би слова він. Чув, і не раз втрутився Чистахівський у Петербурзі. Тільки саму хвалу була й хула, бо декому він став у горлі кісткою. — Поети страшні живі, — сказав професор сумно. — А справжній мертві, підвівся Федір. Шевченко з них. Кивнув своїм товаришам, щоб склали йому компанію, і рушив понад кручею. Оглянем землю батькову, — сказав, коли студенти дійшли до груші дички. — Ти був різкий занадто з Максимовичем, — спинив його Микола, що теж пішов із ними. — Можливо, щось мені в ньому недовподоби. Ніби він щось у цьому ділі не договорює. «Між двох великих рідко буває повна згода», – сказав Петро. «Шевченкові немає рівних».